Він відключив телефон, запаркував машину і попрямував на засідання фракції. Йдучи коридором, зустрів Плюща. Це була хороша прикмета. Зустріч сам на сам із Плющем приносила йому удачу. «Добро ранку, Іване Степановичу!» – привітався він і простягнув руку. Здрастуй, Жорику!» – дружньо потиснув йому руку екс-спікер. Георгій тільки йому дозволяв називати себе Жориком, тільки з його вуст це звучало невульгарно. Вони з Іваном Степановичем просто симпатизували один одному. Плюс класик української політики. Таких в Україні двоє-троє. А екс-спікерові Георгій імпонував, можливо, своїм аналітичним мисленням, тверезим баченням реалій і професійним юридичним Загартуванням, чого так часто бракувало парламентському стаду. «Слухай, Жорику, я давно хочу тебе спитати, де ти купуєш свої галстуки?» Чи то жартома, чи то серйозно спитав Плюсь. «Жартує», – розмірковав Георгій. Плюс був не таким простим, як здавався на перший погляд. «У Парижі», – посміхнувся Георгій. «А що, подобається?» «Хочете? Подарую». Георгію дуже захотілося цієї миті подарувати кроватку, куплену за суму, що далеко перевищує статистичну. Йому здавалося, що це принесло б йому удачу. Однак екс-спікер розсміявся. «Та мене ж у ній засміють!» Георгій і собі засміявся і пішов далі. Походу він з підозрою роздивлявся свою кроватку від пака рабана. Криваво-червоні колечка-бублички, криті замість маку срібними блискітками на ніжно-голубому фоні. Так, звичайно, вона нестандартна і навіть дещо виклична, але здається цілком пристойна. Георгій побіг, щоб не спізнитися на засідання фракції, і по дорозі зіштовхнувся з Османом Османовим за паспортом Осман Агли. Салям алейкум, Осман Ага! На східний манер привітався Георгій. «Старовенькі були!» – відплатив той. Незважаючи на зовнішню бейську огрядність, Осман Огли мав маленьку по-дитячому м'яку ручку. Через неї завжди передавалася потужна енергетика. Саме тому Липинський завжди намагався притримувати її на мить довше. Османов перевальцем пішов до зали. Де засідала його фракція. Георій дивився йому вслід. Дивний він чоловік. Його називають монстром української політики. Осман Османов або за паспортом Османогли, це втілення східного мистецтва вирішувати справи неголосливого, прихованого і мудрого. Зовні він здавався дуже неповоротким, однак це було оманливе відчуття варто було йому спадковому кочівнику опинитися на коні, тобто зайнятися справою, який був кривно зацікавлений, як у ньому з'являлася блискавичність рішень, лучність ударів по супротивнику і несподіваність комбінацій. Привіт Джорджа вивів його з Діма Білоцерківський, колишній однокурсник. З ним Георгій не любив ручкатися. І не тому, що той був голуєм і бездоганно володів методикою гешефту, це його вибір і він має на нього право, а тому, що через рукостискання білоцерківський вампірив. «Здоров!» – привітався Георгій і рвонув до зали засідання своєї фракції. На дверях він зіштовхнувся з Ільчишинем. Відто пахло новим французьким ароматом – якого Георгій ще не встиг придбати. «Що там?» – спитав Липинський, вказавши порухом голови на двері, за якими відбувалося засідання фракції. Теребан, засміявся тою відповідь. Георгій посміхнувся. Любив він цього хлопця. Липинський зайшов у зал засідань і вдихнув запах деребана. Сьогодні ділили комітети. Запах деребана ні з чим не можна сплутати – Запах кількох десятків зіпрілих чоловічих тіл, що виривався з парника їхніх темних костюмів. Одні депутати пітніли, намагаючись увірвати найвласніший шмат, інші – від усвідомлення того, що в цій дельошці їм нічого не дістанеться. Георгій не любив пітніти, тож він сів у куточку і став спостерігати за всім, що відбувалося. Мажоритарники ополчилися проти списочників. І хоч сам він цього разу пройшов за списком та прекрасно розумів гнів мажоритарників і навіть щиро співчував їм. Поки тиловики-списочники відсиджувалися в теплих описах, лише час від часу демонстративно приєднуючись до екскортомандруючого лідера і розігруючи театральний спектакль борців-страдників, мажоритарники-фронтовики – Гарували з п'ятої ранку до першої ночі, голодні, холодні, на грані нервового виснаження, в старих поламаних машинах, щоб виборець не подумав, що їхній кандидат Великий Пан. Не виспані, не миті, обплювані опонентами, шантажовані. Поки вони, харкаючи кров'ю, боролися за кожного виборця, за кожен відсоток для блоку, тиловики в білих сорочечках – і в випрасованих штанцях крутилися біля лідера на телебаченні, створюючи видимість власної незамінності і величі. І ось тепер дереван відбувається явно не на користь фронтовиків. Георгій Залюбки підтримав би їх, бо й сам на минулих виборах побував у їхній шкурі, однак боявся, що ті сприймуть таку підтримку, як снущання, адже для них він був тиловиком.